שלום לכל המאזינים, אתם נמצאים ב-Image Nation podcast, הפודקאסט שחוייג 25 שנים נפלאות, פחות או יותר, של חברת אימג' קומיקס. אני תום שפירא, ובכל פרק, אני ואורח מיוחד, נדבר על יצירה אחרת של ההוצאה. מסדרות רצות, דרך מיני סדרות ורומנים גרפיים. פרקים קודמים ועתידיים אפשר למצוא בבלוג עלילון.נט, יחד עם פודקאסטים נוספים, ושורה של כתבות חדשות בנושאי קומיקס שעולות אצלנו כל שבוע. אם נהנתם מהפודקאסט הזה אתם מוזמנים לגשת לדף הפייסבוק שלנו ולעשות לפוסט לייק או שייר ואם ממש ממש נהנתם אתם מוזמנים לגשת לדף התרומות שלנו בעלילות.נט -לא ולזרוק לנו שקל או שניים כי אה, לקרוא קומיקס זה אה, לא עסק זול אנחנו פתוחים גם לבקשות והערות בכל נושא אז אם בא לכם עצרו איתנו קשר אני כאמור תום שפירא והעורך שלי היום הוא אוהי הוא... טאבה אתם עוד תראו אותו בעתיד וכבר ראיתם אותו בעבר סקס קאסל. למה אתה צועק על, ה, על הספר? שירחיקו ילדים. <laughs> כן, סקס קאסל של קייל סטארקס שכתב, אייר, צבא, עשה אינק ו... ואני חושב גם את הלטרינג וכנראה גם שידך אותה. סקס <laughs> קאסל <laughs> הוא רומן גרפי שהתחיל בתור פרויקט קיקסטארטר ואחרי שהפרויקט הצליח הוא קיבל את ה... הוא קיבל אישור מ-Image להדפיס את זה דרכם ולשווק את זה לקהל רחב יותר ומאז קייל סטארקס הפך להיות יוצר קצת יותר מוכר. הוא בין היתר כותב עכשיו את סדרת הקומיקס של ריק ומורטי. ובזמן שאנחנו מקליטים אני לא יודע מתי הפרק הזה יעלה זה כבר נניח יהיה קצת מאוחר יותר. הוא בדיוק התחיל סדרה רצה בשביל אימג' קומיקס את רוקנדי מוטן. כן רוקנדי כן. אגב. לא יודע מתי זה יעלה אבל אנחנו כבר יודעים מבחינת נקודת הזמן באנחנו נמצאים כרגע שיש ביקורת לחוברת הראשונה על ידי חגי פלבסקי שעלתה להלילון. .net אז, כן. אז אם אתם רוצים לקרוא אה, את הביקורת אם אהבתם את מה שאנחנו הולכים להגיד על החוברת הזאת ואתם מנהלים לקרוא עוד דברים שלא חפשו אותו חפשו אותנו. אה, הפרק הזה התחלק מכל הפרקים האחרים בסדרה הזאת לשני חלקים חלק עם ספוילרים וחלק בלי ספוילרים ברגע שנתחיל לדבר יפגעו לכם בחוויית הקריאה אנחנו נגיד מעתה ואילך ספוילרים ואולי גם נצרח את זה ממש ממש חזק ספוילרים ווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו Okay. כן זה, זה, זה, זה די, די עצוב כי אנשים קנו אותו ואמרו וואו יש mm -hmm. את המילה סקס על החוברת זה לא כמו סקס קרימינלס זה לא כמו סקס <laughs> של ג'ו קייסי ופיטר קורלסקי זה, לא, זה אפילו לא כמו סקסיקה הגיבורה של ברנדון גרן <laughs> מולטיפליי <laughs> וורדס זה השם שלה אל תאשים אותי <laughs> העלילה עוסקת באחד ג'ון סקס קסל שהוא הבחור הכי קשוח בעולם אתם יודעים את זה כי יש לו מולט. Uh, -patch, והוא מעשן סיגריה והוא נראה קצת כמו קורט ראסל הצעיר. כמו סנייק פליסקין, מי מכם שראה את יצירות המופת של ג'ון קרפינטר, הבריחה מניו יורק והבריחה מנסנג'ל. תגידי את זה ככה, ג'ון קרפנטרס אסקייפ פרום ניו יורק. ג'ון קרפנטרס אסקייפ פרום ניו יורק. John קרפנטרס אסקייפ פרום ניו יורק. ביי John Carpenter, עם ג'ון קרפנטר. כשאנחנו חושבים על זה ג'ון קרפנטרס עשה המון לק Uh, והלילה שלנו עוסקת בבחור הזה, גם עוסקת כסל שמשתחרר מהכלא אחרי שהוא ביצע איזשהו פשע לא ידוע, והוא מחליט שאחרי שנים שהוקדשו לאומנויות ההרג, <laughs> הוא, הוא רוצה בסך הכל קצת שקט. הוא רוצה לפרוש. הוא רוצה שלווה. Uh, כן. והוא בוחר לשם כך למצוא עבודה בעיירה קטנה, כמה שיותר קטנה, כמה שיותר ממושתנת, בחנות לפרחים. והבעיה היא כמו כל מי שראה סרט אקשן משנות ה-80 יודע, ספציפית רוד האוס, יהיה הרבה התייחסויות לסרטי אקשן משנות ה-80, זה שבעיירות קטנות כאלה תמיד יש איזה בוס מושחת שמנהל כל העניינים, בוס/סריף/אלוהים יודע מה, והוא ממש לא אוהב את ג'ון סקס קסל ואחרי שג'ון עושה לו, מנפנף בפניו אצבע משולשת, אני מאמין שזה המונח, אני חושב שכן. הוא מחליט לסקור את אגודת המתנקשים uh, כדי להיפטר מסקס כסל ליהודינו, מה שמוביל להרבה הרבה מכות והרבה הרבה בדיחות. בין לבין יש גם את הניסיון של סקס כסל להסביר לה, uh, לבן של האישה שמנהלת את הפרחים שבה הוא עובד איך להיות גבר, את הניסיון שלו לשקם את היחסים עם האקסיט שלו ואת ההיסטוריה הסודית של כדור הארץ. וגם את היחסים שלו עם, עם הבחורה שמנהלת את חנות הפרחים שלו. Mm, כן. סקס uh, קסל שכתבתי עליו ביקורות כשהוא יצא היה הרומן הגרפי האהוב עליי ב-2015 אני רוצה להגיד או 2014? 2015 uh, ואח, ואחד הרומנים הגרפיים האהובים עליי נקודה זאת יצירה כל כך כיפית וכל כך נכונה וכל כך טובה שעושה בדיוק את מה שהיא רוצה לעשות כשקניתי את זה ציפיתי לפשוט אתה יודע קומיקס שאני אקרא ואשכח משהו מאוד מאוד מהנה מין כזה מחווה מחו, מחווה, מחווה, מחווה לסרטי האקשן ש... שראיתי כשהייתי ילד, שו... שוורצנגר וסטלון ווונדאם, כן. uh, לא ציפיתי למשהו שיעשה ברמה הזאת כי כן זה מחווה שלושות ה אבל מבחינת הרמה זה לא קונפיורי זה הטפאז. כן זה, זה לא קונקפור, כי קונקפור גם לקח את זה יותר גם לגמריין הגיזאר שהיה בשנות ה-80, הוא שילב. ההומור הרבה פעמים כשאתה מתייחס לסרטי אקשן של שנות ה-80, כשאתה רואה את זה בפרודית מודרנית יותר, זה עד כמה קיצוני הכל היה, כי בסרטי אקשן של ימינו שהם לא סרטי גיבור ריאלד, כמו תקן או מה שזה לא יהיה, יש נטייה, כאילו, עד כמה שריאליזם, הרעיון שלהם של ריאליזם, כאילו הגיבורים נראים יותר כמו בני אדם רגילים, ובשנות האסתטיקה הייתה של ענקים מנופחי מנו שרירים שהורגים כל אחד מאות אנשים. ארנוג שפלטנגר באופן מפורסם בסוף של קומנדו בקרב האחרון הורג 150 אנשים על המסך לבד. לצלילי, לצלילי מוזיקת טכנו, לפעמים. קיטר הייתי אומר, <laughs> כאילו... עם סינתסייזרים ש... ו... ופייטים. ש... אז כן, זה מסוג הז'אנרים שמאוד מזמינים את עצמם לירידות ובדיחות. להומור הכי פשוט שאפשר של אוי זה כל כך מטומטם ובגלל זה זה כל כך מרשים שסקס כסל לא הולך בכיוון הזה הוא עובד הוא אשכרה עובד כי הוא לוקח את עצמו טיפה ברצינות למרות שהוא לא למרות שהוא לא לגמרי רציני לחלוטין כי יש אלמנטים קומיים והוא כן מנסה לשמור על. על איזשהו איזושהי אווירה שהיא לא הכי לא רצינית אבל הוא גם לא מגחיך לגמרי את כל הז'יינר הזה של, mm. uh, של, סרטי, של סרטי הפעולה. Uh, הוא, הוא, הוא נותן להם מין, מין הומאז' קנב uh, uh, שרואים שהבן אדם שיצר את זה אהב את זה mm. ולא לא בא להגחיך ולצחוק על הילדות שלו. זה מה ש... כן הדבר שחשוב פה זה שעם כל ההומור שיש ביצירה הזאת הסיפור הבסיסי של מה שג'ון סקס קסל עובר זה סיפור אנושי. זה, הוא, העולם מגוחך, הדמות עושה דברים מגוחכים, אבל הדמות היא אנושית. וכשקורים לו דברים נוראים בשלב מסוים לקראת סוף הספר, הוא מתחיל להתעצבן, את אתה מבין למה הוא עושה את זה. זה לא... כן. יש אימפקט רגשי למה שקורה לו, לא, בגלל שאתה כבר התחברת אליו. וזה לא היה אם זה היה פשוט פרויקט מטורפת. זה לא היה אם זה היה משהו כמו קונפיורי. נכון. Uh, סיבה נוספת ללמה זה עובד זה כי... אין היטלר. Hmm? אין היטלר פה. Um, מקום פיורי. כאילו יש נאצים, כן, לא יש, יש דוקטור נאצי בשלב מסוים, כן, אבל שוב, לא גם זה גם העבודה שלו וגם השם שלו. Uh, הסיבה האחרת שזה עובד זה כי האומנות של סטארקס היא ממש ממש טובה ולא מתכוון לזה במובן המקובל של הוא לא <coughs> אומנות עמוסת פרטים אין פה שום שוט כשלעצמו פאנל אחד שאתה יכול להצביע עליו לה ולהגיד יודע, הוא ימכור את זה אחרי זה באלפי דולרים לאספנים כי לא. הוא עושה אומנות ממש, ממש טובה במובן הקומיקסי של הוא מספר סיפור מצוין. הוא, הוא שולט, הוא בונה את הפאנלים בצורה ממש טובה, לפעמים הוא הולך על השלוש על שלוש הקלאסי, mm -hmm. לפעמים הוא משחק עם, עם שלוש פאנלים כאילו רוחבים, אבל אתה, אתה מקבל תמונה שלמה ואתה מקבל, אתה, אתה רואה שזה נעשה, יש מחשבה מאחורי הכתיבה שלו ומאחורי החוברת הזאת, אתה לא מקבל משהו שהוא אוקיי יש פה ספלאש ואין ספלאשים בכלל לדעתי. יש. <אח> הכי גדול שהוא מגיע זה ספלאש של עמוד אחד זה גם מופיע רק פעמיים או שלוש <אח> לא רק זה לא עבודות אומנות גרנדיוזיות יש, יש פה יותר, יש פה יותר אמ, דגש על פרטים קטנים ועל עבודה כיף לקרוא את החוברת הזאתי אני, אני קראתי אותה ב, בהליכה. תוך כדי הליכה בכביש לא מומלץ לאף אחד לעשות את הדברים האלה. הוא נדרס שלוש פעמים כשאתה את זה אל תעשו את זה אם אתם לא כמו רועי. כן אבל כיף לקרוא אותו הוא זורם אין יותר מדי דיאלוגים ארוכים שאתה סטייל שנות ה-70 בקומיקס שבהם היית מקבל גם בועת מחשבה גם בועת דיבור וגם בועת נרציה. הסצנה נקייה באופן כללי מהדברים האלה. וכאמור האקשן מאוד מרשים. לא ברמה אני, אני כל כך לא אוהב סצנות אקשן בהרבה קומיקסים מודרניים שבהם יש לך פשוט מישהו עושה פוזה ומישהו אחר אמור לעושה לא פוזה והקומיקס אומר לכם נלחמו פה הוא מראה לך את הקרב הוא מפרק את זה לתנועות ולתנועות נגד ולאסטרטגיה ול... זה מרשים כאילו זה זה טכנית מרשים שהוא חשב על הדברים האלה ושהוא לא התעצל יש לך סצנה שבה אה, הוא נלחם קראתי לו ג'ון קוראים לו שיין סקס אתה הושפעת מג'ון וויק. כן, האמת, כן. אבל יש פה סצנה שבה נלחם בשני, בזוג מתנגשים, וזה קרב מרשים מבחינת הקוריאוגרפיה. זה מסוג הדברים שאתה יכול באמת לראות בסרטים כמו ג'ון וויק, או אם אתה הולך אחורה לסרטים של ג'ון אחר, ג'ון וו, שבהם, בניגוד לסצנות אקשן מודרניות בהוליווד, שמאוד מאוד משפיעים על איך שקומיקסים עושים את זה, זה הרבה cutים מהירים, ואסור להראות לך אף פעם את כל האנשים נלחמים, כי אז אתה מבין אז פה לעומת זאת המצלמה תמיד נמצאת, על ה, על ה, נמצאת ה... רחוק יחסית מהאקשן והיא כדי שתוכל לראות מה שקורה. אז, <אז> לדוגמה, אנחנו מדברים על הקרב מול שניתנו לקראת הסוף, זה לא רק שאנחנו רואים את כל המכות, אנחנו רואים אותם רוב הזמן מאותה זווית ובאותו כיוון. יש המשכיות של איך הקרב הולך משמאל לימין, כי זה קומיקס אמריקאי. אם אנחנו מדברים על, על ג'ון וו בעניין הזה, אז כן, ג'ון וו הוא מאוד מאוד euh, התפרסם עניין שהוא אשכרה דברים שהוא הוא צילם, הוא עבד על הכורוגרפיה שלהם. סצנות קרב, הוא, הוא רצה שזה ייראה אמין, ולהבדיל ממה שקורה, האמת שזה קרה גם נגיד לצורך העניין בגינס, איתה, היו, היו שם מלא סצנות קרב שפשוט היו באמת. ג'אמפ קאטים uh, מהירים. כמעט ואתה... בכל, סנט, בכל סרט אקשן, וליבוד, גם הסרטים של מארוול uh, שעושים אקשן יותר טוב לדוגמה בקפטן אמריקה גם בסיביל וור וגם בווינטר סולג'ר יש לך המון קאטים כי מה לעשות אתה מ... מת... שחקנים לא באמת יודעים להילחם <אח> והפעלולים דורשים אנשים שכן יודעים להילחם אז מה אתה עושה? אתה עושה קאט קאט קאט קאט והתוצאה היא מרשימה בתיאוריה אבל כשאתה באמת כאילו חווה את זה על המסך ואתה מבין את ההבדל בין זה לבין אנשים כמו ברוסלי או, או ג'קי צ'אנד אנשים שבאמת ידעו להילחם זה שאתה כל קאט בעצם מוציא אותך מריכוז במידה מסוימת <אז> אתה לא באמת מרגיש את האימפקט כי יש לך מישהו מרים את האגרוף קאט מישהו מוריד את האגרוף <אז> קאט, קאט האגרוף פוגע במישהו קאט המישהו הזה עף אחורה. קאט אתה זהו אין לך אין לך את התנועה השלמה באופן אירוני זה הרבה יותר קרוב לקומיקס מאשר לקולנוע כן ואתה רוצה לראות את התנועה שלך בסרטים כמו סרטים של ג'ט לי סרטים של ברוס לי של ג'ק צ'אן ג'וני טו החברה מהפשיטה שאת שמה אני לא זוכר דה רייד כן החברה מר וגברת דה רייד דה רייד קרו <כן> אז שמה כן שמה באמת לא היו כמעט לא היו צ'אמפקטים לא וזה עבד הסדרה הסרט הזה עבד הסרט אמנות החימא�ה שהזכיר לי סרטי קונג פו ישנים מאוד. וזה, וזה, וזה, והוא, והוא עשה להם הוא עשה להם ממש טוב כי הוא בא מנקודת הערצה שזה, שזה מה שקורה גם בסקס קאסל. סקס קאסל הוא, הוא סוג של שיר אהבה ל, אה, לסרטי פעולה לשנות ה-80. אה, כי הוא, הוא, הוא, הוא בסופו מדבר הרבה מאוד עם, ה, עם השאנר הזה, עם סנייק פליסקין מ-Scape of New York, דרך הרבה מאוד דברים, דרך הטקסט, דרך התנועה, איך שהם זזים. העיצוב של הדמויות והעיצוב של העולם הזה, כי הס, הספר הזה יכול היה להתרחש בשנות ה-80. נכון. הבעיות שבהם הוא נתקל עם הילד שהוא סוג של מחנך אותו למרות שאף אחד לא באמת חינך את שיין סקס קאסל ועכשיו הוא צריך להיות דמות האב לילד זה הגיחוך הזה של גם העניין הזה ששולחים לך איקס מתנגשים כמו נגיד. קילביל זה היה 88 דמדי. זה היה כנופיה כאילו. אז יש לך כנופיה עכשיו של מתנגשים שמגיעה לעיר ויש לך גיבור שהוא שחצן הוא יודע שהוא הכי טוב במה שהוא עושה. אבל הוא לא שחצן הוא פשוט בטוח בעצמו. הוא יודע שיכול לקצח לך את הצורה אז הוא לא צריך. הוא לא צריך להגיד אני אקצר לך את הצורה כי ברור לו שהוא יכול לקצר לך את, yeah, את הצורה. הוא, הוא בטוח בעצמו, באמת, שחצן אני לא אומר לך, הוא מאוד מאוד בטוח בעצמו, לפרקים זה יכול להיתפס כשחצני, אבל בסופו של המינים שלו הם מאוד מאוד טהורים בגדול, הוא החליט לשים מאחור את, את, את הרצון שלו להרוג בני אדם, והוא רוצה את, את הרצון שלו לגדל ורדים, שזה, שזה נחמד. ו... וזה עובד כאילו יש יש דיאלוגים שנונים לגמרי לאורך העוברת שיחות יש פה הרבה punchline מאוד חזקים ואם הזכרתי את hot את הסרטים של אדגרייט שהם גם כן גם מחווה לז'אנר וגם פרודיה עליו למי שלא ראה גם סרטים של אדגרייט מצוינים טרילוגיית קורנטו טעמי הקורנטו טעמי הקורנטו whatever Uh, גם פה יש לך המון בדיחות שמוכנות לך uh, עשרות עמודים מראש ואתה לא שם לב. Uh, אקדח שנזרק לגג במערכה הראשונה ישומש יש במערכה השנייה ויש משהו עם תחתונים של גברת שאני לא אאס לספיילר <laughs> אבל <laughs> כאילו אתה לא מצפה לזה זה פשוט זה דברים שקורים והם בדיחה בפני עצמם אתה אומר אוקיי זו בדיחה היה קטע משעשע עכשיו ופתאום 80 עמודים אחרי זה כשכבר שכחת מזה לגמרי. אותו אובייקט או אותו סימבוליזם או אותו רגע ישוחזר שוב ואתה אומר אה ah, זה קרה שוב כן וכן, וזה עוזר שיש לו punch line מצויינים אני חושב שאנחנו נכנסים עכשיו לשלב הספוילרים. אנחנו נכנסים אנחנו נכנס <אנ> לשלב הספוילרים <אנ> זה ספוילרים אז מהנקודה הזאתי אנשים שלא קראו את סקס קאסל. ורוצים לקרוא <אנ> ורוצים... וחושבים שהספוילרים ירסו להם למרות שתאמינו לי אי אפשר להרוס את הספר הזה הוא <אנ> קרוב <אנ> לממשלה מבחינתי. <אנ> גם אם <אנ> נתאר לכם עכשיו פאנל ביי פאנל. סקס <אנ> קאסל <אנ> עמוד <אנ> ראשון. <אנ> תיאור <אנ> זכויות <אנ> יוצרים. For my dead he taught me to be a man for both his action and by online me to see far more action movies than I should have as a little dude. פה אנחנו נעצור אבל, oh, oh. אבל כן אבל גם אם אנחנו נקריא לכם כל פאנל ופאנל ונתאר לכם אותו אתם עדיין תרצו לקרוא את החובר הזה, אבל כן אנחנו יכולים לגלוש עכשיו. Uh, הרעיון הגדול הוא ששיין היה חבר באחוות המתנגשים איגוד המתנגשים הכי גדול ומפורסם בעולם וכשהבוס הפשע של העיר הזאת מבין שהוא לא יכול לסלק את שיין הוא מוציא חוזה על החיים שלו ושולח את המתנגשים אלה בעקבותיו. וכמו ששיין הוא דמות שהיא בבירור מחווה לקורט תשעת המתנגשים האלה הם כל אחד מחווה לגיבור <גיבור> אקשן פופולאר אחר, ויש לנו שוט יפהפה שבו אנחנו רואים את תשעת המתנגשים, וברור לחלוטין השמות, השמות שלהם והייצוג שלהם הוא מחווה לדמויות לכוכבי אקשן קלאסיים, אז יש לנו את דאץ' מטריקס שהוא ארון שוורצנגר, ספארטן קוברטי שהוא סילבסטר סלון, משלב בין קוברה לג'ו ספארטן מ-Demolition ג'ו קריסי שהוא משהו ממשלת מוות, כן הבחור מברונסון קלאבר סמסון מסתרתי, על שם קלאבר ליינג. The old man שאנחנו לא מגלים מי הוא עד הסוף אמר. אני חושב שנכון לג'ון וויט אבל אני לא בטוח. לא לא לא זה אמור להיות. אקסליק אופציה אבל לא בסופו של דבר מסתבר שהוא סיני או משהו כזה הוא כמו פאי מיי מקיל ויל כזה. הוא מאסטר זקן כזה. סידני פיניקס. וסלי סנייץ. ניקו רייבק הלו הכוכב הפעולה שמדרך חביב על כולנו. הוא כל כך חביב עלינו שאתה לא זוכר את השם שלו. לא. לא ראית פעם את תחת מצור? אנדר סיג'? כן, תחת מצור 2? את אנדר דדלי גראונד? את דדלי פייר? לא? סטיבן סיגל. אה, יש לך. דה דם סוטומים ארורים. ז'אן קלוד ואנדם. פעמיים, כי הוא היה גם בדאבל אימפקט וגם בדאבל טים. נכון, והוא עשה שם תפקיד כפול. כן, באט. אלקוגן. אלקוגן, אלקוגן שנראה קצת כמו חובו מזדקן מאוד ולא לא כמו שהוא היה נראה בימי התהילה שלו. והם נשלחים בעקבותיו אחרי שהמתנקשת הראשונה שהיא החברה שלו לשעבר שרוצה להרוג אותה כי הוא הרג את המאסטר שלה נכשלה בלהרוג אותו והיא נכשלה בלהרוג אותו כי הם עשו סקס מאוד מאוד ארוך ומכובד כן. מה שמוביל כמובן לאמרה המפורסמת של צ'קוב שתחתוני גברת שנופלו <laughs> במערכה הראשונה ירדו ממנה ירדו, <laughs> יחזרו ממנה <laughs> במערכה השלישית. צ'אפוט <laughs> <laughs> <laughs> אמר את זה. צ'כוב, כן, צ'כוב דיבר תחתוני נשים ויש המון המון מכות וזה מסתיים בזה שהחברה הטובים מנצחים ושיין משיג את השלווה הפנימית שלו. אבל עד שהוא מגיע לשם, עד שהוא מגיע לזה, כל חוברת שיש בה נונצ'קו שהם גם אקדח גנצ'קס. שזה כמו <laughs> זה דבר מדהים זה עוד פעם זה הדבר הכי שוט השמונים שאתה יכול לחשוב עליו. זה היה צ'אקס. כן כי המערב בדיוק גילה את הנינג'ות <laughs> ונינג'ה אמריקאי. <laughs> <laughs> האמת אין פה מחווה לנינג'ה אמריקאי שמתי <laughs> לב. לנינג'ה אמריקאי אין מחווה. <laughs> אבל... אחד <laughs> עד חמש. <laughs> אבל יש... יש פה מחוות לכל כך הרבה דברים אחרים. <laughs> יש פה מחוות ל... לקומנדו. יש פה מחוות ל... בלייד, לבלייד, לכל סדרת רוקי, לכל, כאילו אם אנחנו בעידן איירון פיסט לכל סרט שבו הבחור הלבן מגיע למזרח והופך להיות אמן הלחימה הכי טוב בעולם. כן זה קצת מעצבן. אבל הנה העניין, זה עובד בתוך הפרודיה. מה שמעניין פה זה הדרך שבה העלילה כן לוקחת כל מיני טוויסטים שלא ציפית עליהם למשהו שהוא כזה ישיר. לדוגמה, למה שאין סקס כסל בכלא בתחילת הספר? בהתחלה אמרו לנו ואתה מניח טוב זה לא משנה זה רק המנוע של העלילה. נכון. ואנחנו מגלים שהוא השתחרר כי הוא הרג את סגן הנשיא. נכון. אוקיי זה מעניין. ואז כשמונה ילמדים לתוך הספר הוא הרג את סגן הנשיא כי סגן הנשיא ניסה להתנגש בנשיא. נכון. ואתה אוקיי זה, זה הרבה יותר מעניין. <laughs> ואז מגלים שהסיבה שסגן הנשיא ניסה להתנגש בנשיא זה כי דאץ' מטריקס אחד מהמתנגשים האחרים איים על המשפחה שלו שהוא יהרוג אותם אם הוא לא יעשה את זה ואתה לא מצפה לזה כי אתה אתה לא חושב שהדברים האלה יופיעו אבל הם מופיעים שוב ושוב. או כשהחברה שלו לשעבר, החברה לשעבר של שיין אומרת לו שהיא הולכת להרבות אותו כי הוא הרג את המאסטר שלה. אנחנו אומרים אוקיי כאילו זה פשוט משהו <אדי> שקורה בסרטים כאלה כן? You gave מה... my to die. כן? ואנחנו מגלים לא רק שהמאסטר <אדי> אלא שהמוות שלו הוא מה שגרם לשיין לרצות להשתנות כאילו הוא מתאבד ואומר אתה חייב לשנות כל דבר שקשור לעצמך והוא התאבד כי הוא האמין שהיחסים בינה לבין שיין יהרגו את שניהם. הוא אמר ברכת השבה אני יכול להציל אותה זה לשכנע אותך להפסיק להיות מי שאתה. אהה הוא גם עושה בית משולשת בזמן שיש לו חרב תקועה בתוך המעיים. כן. ושיין הוא כזה טוב אתה צודק זה הגיוני לגמרי. עוד פעם יש לנו את הגנצ'אקס משהו שמופיע לאורך כל הספר כששיין יוצא מהכלא מקבל מהנשיא אה, תיבה סגורה והוא מסתכל אותך ואתה אומר איך אתה מעז להביא לי את הדבר הזה כשאני אומר לך שאני מנסה לוותר לא okay. על אלימות ואין מישהו אחר שיכול להחזיק אותם. ואנחנו, והוא קובר אותם בחצר של הבית החדש שלו ואנחנו חושבים מתישהו זה יצא זה יהיה זה, זה יהיה אינטימטיבי כן. ואנחנו לא יודעים מה זה ושנייה לפני שהוא מוציא אותם בסיפור כן? אחרי שהם. השמידו לו את הבית, חטפו לו, חטפו לו את המעסיקה ואת הבן, <אז> של הבן שלה, כן. הרגו <אז> את החברה שלו לשעבר שלו, אין לו, שום דבר לא נשאר לו חוץ מאלימות. נכון. והוא יוצא, והוא יוצא להוציא אותם והוא חופר בחצר. ואנחנו אומרים, אוקיי, מה זה הולך להיות? מה זה הולך להיות? הוא פותח את התיבה, ואז יש לנו פתאום פלשבק <laughs> לאלוהים. לאלוהים, לשום כאילו אלוהים שיושב שעומד מעל הבריאה ואומר וואו אני כל כך אוהב דינוזאורים זה נראה לי המקום שבה אני אעצור עם האבולוציה פה והמלאכים שלו מחליטים להתמרד הוא אומר טוב זין כאילו והורג את המלאכים שלו בטעות הדינוזאורים ועוזב את כדור הארץ והמעשה הזה שיצר את הגהנום יצר את המתכת שממנה נעשו הנונצ'קות האלה Okay. והנונצ'קות האלה נסו בשיתוף פעולה בין שדים לנאצים, לדוקטור <laughs> <laughs> נאצי המוזכר לעיל, שעוד פעם תגובה קומית מושלמת, דוקטור נאצי, it's finally happened, your demon's it is, and finally designed the most horrible weapon of the all, <laughs> ודוקטור <laughs> נאצי כזה, אני רוצה לראות מה מדובר, הוא מסתכל על התוכניות. ובשוט נהדר הוא פשוט מקיא הצידה. <laughs> אחרי שהוא מקיא, כשפעמים שלו מכוסות בקיא הוא אומר it's perfect <laughs> עם מבט כזה של כמו, כמו ילד קטן בסדרת אני מעל העיניים עם העיניים גדולות והידיים על ה... קצת הוא מקולי קולקין ב, כן, ב, כן. ב home alone. אוי אלוהים זה כל כך יפה בזמן שפעמים שלו מכוסות של עצמו. נכון. ואנחנו מבינים רק לקראת הסוף. שזה גנצ'אק. שזה גנצ'אק, כי גם יש... נצ'אקות לא גם... עשויות מאקדחים. <laughs> הנשק האולטימטיבי לאדם שרוצה להרוג את מי שרצח את חברה שלו. לאדם ו... שרוצה להרוג, נקודה. גנב את זה. Mm. ואז יש פשוט סצנות של הרג, הרג, הרג. שאין מול צבא שלנו, ושוב, זה קרב תים ויש כמה שוטים ש... שממ... אתה יודע, בלי פרודיה ממש יפהפיים כשהוא מוריד את החולצה שלו וחושף את הגוף הטור השרירים שלו והנונצ'קות תלויות לו מעל זמן... הצוואר. כמו, כמו סטוסקופ. זה שוט סופר דרמטי ואתה יכול לדמיין את זה בסרט של מייקל ביי, אחד הרגעים המעטים בסרט של מייקל ביי שתזכור. <laughs> חוץ מהמסוקים. כן, אין, אין שקיעה וזריחה בסרט הזה. <laughs> והדרך שבה הוא מתאר פיזית כאילו איך הנונצ'קות האלה פועלות שכל פעם שהן יורות ואז הוא מרביץ, כאילו מרביץ איתם בזמן שהם נטענות. הוא אשכרה ישב וחשב איך הדבר המגוחך הזה יעבוד. לא סקס כסל, קייל סטארקס. קייל סטארקס, כן. סקס כסל לא חושב איתם, הוא פשוט הורג. ועוד פעם, כשמישהו אמר לי, יש פה ספר שהוא פרודיה ומחווה לסרט של אמרתי, זה נשמע נחמד כי אני זוכר את העניין הזה ומן הסתם, כן, אני נהנה מהמחשבות על דברים האלה, זה מזכיר לי דברים כמו לגודים לוחמים. של, של uh, האחים זוקר כן ש, ש, ש, של צ'רלי שין כן אבל אבל 아, הקומדיה אבל לא טוב, זה היה זה אולי הם לקחו את זה לילה של נונסנס אבסורד כן קצת כן מו... כי, כי הסרטים האלה הסרטים האלה מטבעם נונסנס סדרת the naked gun כן, וקל, קל מאוד פשוט להגביר את הנונסנס עוד קצת ולהפוך את זה לקומדיה. והעובדה שהוא בחר לעשות זה לא בדרך הזאת העובדה שסטארקס בחר ללכת בדרך הרבה יותר קשה וליצור סיפור שהוא לגמרי אנושי. שהוא משתמש בכל דבר שהופיע בשאנר הזה באופן טבעי, זה סיפור על בן אדם שרוצה להשתנות ולא יכול, ומנסה להיות לא אלים, והוא לא יכול, ומנסה להימנע מלהרוג את כולם, והוא לא יכול, כי אנשים ממשיכים לזרוק את עצמם אליו ולקרוא עליו תיגר. זהו, אבל העניין הוא שהוא כאילו, הוא מאוד מאוד סביר בעניין הזה, הוא רק רוצה ללכת לעיר הזאת ולהיות שקט, וכבר בדבר הראשון, הרי הוא לא מבקש את הגנצ'קס, הנסים הבינו אותם. כן, <קופ> הוא כן. קובר אותם באדמה אבל אז שולחים עליו, שולחים עליו אנשים שיאיימו על ה... כי הרי המקום שהוא עובד בו צריך לשלם פרוטקשן והוא אומר אני לא רוצה לשלם פרוטקשן אני לא חושב שאני צריך לעשות את זה ואז הוא אומר אתה לא רוצה לשלם פרוטקשן אני אשאל אותך מהיר אבל אז הוא מגלה שמדובר ברוצח והוא עדיין לא רוצה לעשות את זה <laughs> אז מביאים עליו את גילדת המתנקשים או את ליגת המתנקשים או את אלוהים יודע הסתדרות המתנקשים והם נמצאים אליו כמו אל סקאב ו... ואז הוא כאילו פאק טוב חייבים להילחם אין מה לעשות זה, זה המוצא האחרון שלו ובוב הזמן הוא מנסה לחנך ילד קטן שהוא לא שלו בכלל ואידיוט עם אימא שלו הדבר הכי נורמלי שהוא יכול להיות איתו <אח> כמו שמייקל קורליוני אומר ג'וסטון אני I... I... wanted to get out they pulled me back again זה מה שהוא אמר? הוא... הוא אמר את זה אני חושב אני חושב שזה סרט אחר לגמרי ולא את הסנדק. לא זה, היה בסנדק. אה באמת? חשבתי שזה באנדו ווטרפאנט. לא, זה בסנדק. כבר הרבה זמן מאז סנדק ולא התנקפתי. זה סנדק שלוש היה. אוי ואבוי, ייחס. כל נפש. שלוש. מה משפט המחץ האהוב עליך בספר הזה? יש הרבה משפטי מחץ, אתה, אני רואה. אה כש, כששיין נפגש לראשונה עם הגנגסטרים והם אומרים לו you brought a knife to a gun fight <laughs> והוא עונה להם אני רואה רועי צוחק חייב להקריא את זה כי רועי צוחק. Well, you made a bigger mistake you brought a u to a me fight. you brought a u to a me, me fight. fight כן. כן. <laughs> זה משפט גאוני. הבדיחה הובאה עליי זה מסתרת הקרב עם the damn twins שבו הוא קורע לאחד את היד ואומר best part about being twins קורע לו את היד spare parts. <laughs> שוורצינגרית שוור לגמרי. כן. Mm. Uh, הרגע כאילו uh, הרגע שבו הוא נלחם במקביל uh, של, של, uh, של, של, של סילבסטר סטלון, של סילבסטר סטלון. ו, ו, וסילבסטר סטלון uh, החיקוי לו, לו כזה you used to be magic and the killing field ואז בס... עוד פעם, מסוג הדברים האלה שאתה לא מצפה להם עד שהם קורים, הוא מביא את האקדח שהוא חטף ב... בעמודים הראשונים, כאילו, וזרק לגג של הבית שלו. הוא מרביץ כאילו לקיר, והאקדח יופל לו לידיים, והוא אומר, I'm still magic see, <laughs> <פעם>, magic gun. <laughs> mm, כל כך טוב. כל כך ספר חזק. והסוף, <laughs> אני, אני חייב להגיד, הסוף נגע בי, הרגע שבו הוא חוזר לאותו חלום שיש לו. הוא רוצה פשוט לעבוד בפרחים אבל בגלל שהוא מישהו הפרחים האלה תמיד בוקעים מתוך דם כן. אילו, לפעמים פיזית מתוך הגוף של אנשים שהוא רצה אחר רגע כן. זה חלום שחוזר אצלו שוב ושוב ושוב אחלה דשן. Mm. אתה, אתה אומר את <laughs> ו, ושהוא, ושהוא, ושהוא לא מסוגל להתגבר על זה ואז ג'ו שהיא פעם הדבר הכ, הכי קרוב בספר הזה נורמל האישה נורמל. שמעסיקה אותו לא, לאישה נורמלית. שלא שרוצה לחיות חיים מחוץ לדבר הזה אומרת לו שמע חשבתי על זה קודם. היא פשוט אומרת לו כן כאילו המצב שלך נפשית היום ונורא ורצחת המון אנשים אבל אפשר להשתפר דברים יכולים להיות טובים יותר. זה די מתוק. זה אחלה אחלה נוט לסיים בו סיפור כזה עם תקווה אחרי שאתה קצת מאבד אותה. אחרי שכל כך נהנית מההתמכרות לרצח. כן. סקס כסל הוא ספר ממש ממש קצר אני חושב שזה 100 עמודים וכמות הדברים שהוא עושה בסיפור הזה מבחינת הסטאפ היא מאוד מאוד מרשימה. Uh, הוא מספיק לפתח המון בדיחות רצות לדוגמה הדבר הזה שקורה למכונית של אחד הבריונים שכל פעם היא נפגמת יותר ויותר עד שמשלושה רבעי מתפוצצת והוא לא רואה את זה אבל הוא אומר אני מרגיש שמשהו נורא <laughs> שאיבדתי כל משמעות לחיים שלי. <coughs> או הבריון האפרו אמריקאי שהוא הוא, אתה יודע, הוא כזה הוא מגודל ושחי הוא כזה דובי נחמד כזה שיש לו דוכן של פריזי בריזי <coughs> כן ושהוא כל הזמן דואג ש... אין לו בעיה שירביצו לו אבל הוא דואג שאם שיין יראה אותו ליד הדוכן הוא אומר לו כזה שיין אומר לכל הבריונים האלה אם אני רואה אותך מסתובבים בעיר הזאת שוב אני אקצר לכם את הצורה ולפני שהוא יוצא הבריון הזה אומר לו אני בעלים של דוכן פריזי בריזי אז אם אתה עובר שם ואתה רואה אותי זה רק אני עובד כרגע כן, אל, אל, אל תרביץ לי בגלל זה. כאילו עוד פעם יש <coughs> בדיחות רצות בספר של 100 עמודים זה דבר שאתה בדרך כלל צריך הרבה זמן כדי לפתח אותו אבל סטארקס עושה את זה מהעמוד הראשון הוא פשוט הוא לא מפסיק. וכמו שאמרת אין פה הרבה ספלאשים כי זה ספר שכל הזמן עובד. <coughs> ספר... <coughs> <coughs> <coughs> זה ספר שכל הזמן יש בו עוד תוכן עוד רעיונות עוד דמויות והכל נסגר טוב לכל דבר שנוצג פה לכל בדיחה יש punchline ואז punchline נוסף לכל דמות יש סוף יש סגירה של שהרבה, הרבה, אצל הרבה מהם זה פשוט למות כי הם אידיוטים שהתעסקו עם שיינג סקס קאסל ויש לנו בסוף ועוד במוזיאון אנחנו לא נספיילר אפילו ברגע ספוילרים את למה למה הוא לובשר לא תהיה על העין. זה, זה כל כך מרשים זה, כל כך מרשים לראות מישהו שפשוט בא, בא ליצירה עם כזאת רמה של הכנה. עם כזה תכנון לעומק של כל מה שקורה. אגב החוברת היא שחור לבן אבל זה ממש לא מפריע. לא זה לא מפריע כי הסיפור פה הוא מאוד מאוד ברור והחשיבות של השחור לבן היא דווקא, טוב דבר ראשון זה כדי להוריד עלויות אני מניח כי סטארקס הוא לא צווי, גם בסדרה החדשה שלו הוא עושה הכל חוץ מלצבוע אני מאמין. כן. אבל זה נותן בהירות מסוימת העובדה שזה קווים מאוד. נקיים וחלקים על רקע שהוא הרבה פעמים או לבן או שחור לגמרי. מאפשר לך להתמקד במה שחשוב שזה הפעולה והסטאפ לפאנצ'ליינים עצמם. אין לך פה שום דבר שהוא מיותר אין לך פה שום דבר שקיים כדי להסיח את הדעת. נכון. עוד משהו? אחלה חוברת כאילו אנשים צריכים לקנות אותה. ספר. ספר. מספר גדול מאוד של חובות. לא לא זה יוצא ישר בתור ספר. ספר, פשוט ספר, תכנו אותו. אתה מפותח. הוא אחלה ספר. תודה. אה, כן. סנייק פליסקין פשוט שם את הרטייה ימין. עליין שמאל. אז זאת יצירה מאוד מרשימה, ועוד פעם, קייל סטארקס, אני מקווה שהוא יקבל את מעמד הסופרסטאר שמגיע לו עכשיו שהוא... יש לו אייזנר? לא, אין לו אייזנר. הוא צריך לקווה. מגיע לו, הרבה יותר תודעה. הוא, הוא צריך להיות בתודעה של, ה, של אנשים בתעשיית הקומיקס יותר כי זה פשוט מדהים שזה מישהו שזאת העבודה הגדולה הראשונה שלו. כי בדרך כלל אתה צריך למצוא קצת את הדרך שלך לגשגש אבל לא הוא מגיע וכבר בספר הראשון שלו זה כזאת הצהרת כוונות של זה מי אני זה <אז> מה אני יכול לעשות זה מה שמעניין אותי וזה עד כמה אני טוב בלהציג את מה שמעניין אותי. <אז> זה היה הפרק השלישי של אימג'ניישן, פרקים קודמים בעתידים אפשר למצוא כאמור בבלוג שלנו על אילון.נט, אני הייתי תום שפירא, אני הייתי אורי טבק, ועד הפעם הבאה תקראו קומיקסים טובים, עדיף שאני אימג'. ואם גירז שווה קיר ספק ספק ספק ספק ספק ספק ספק וביע אום אום אחלה מנהל כפי שווה!